Yaa ayyuhel ladzine ámanu, atëqëullaha haqq tukatih, wa la temutun illa vë antum muslimun. Yaa ayyuhel nës, atëqëull rëbëkumul ladhëi khalqëkum min nafsë wahidë, wa khalqë minhë zëوجëha, wa bëthë minhëma rjjalën këthërën wë nisëaa, wa atëqëullaha allëzë tësë alunë bëhë walë arhëmë Inna Allah kan alaykum rakiiba Ya ayuhal lathina man uttaku allah wa inku lukonu qawla sadeida Yuslih lakum a'ma lakum ve yagfir lakum zunobakum وmen yutti allah wa rasulah faqad faz fawza n'azimah Ema ba'd Fa inna asdak alhadithi kitab Allah Wakhir alhadi Hady Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Ua shërgun u muri muhtetha tuha O kullu muhtetha tim bidha O kullu bidha tim dholale O kullu dholale tim finar Të ndërruar besimtar Folëm në dy hydbët kaluara Për qështjën e përngjasimit Me mos besimtarët Me njerëzit e paditur Edhe të reguam për rrugën e tyre të humburë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 cinsit e mosbësimtarëve, të atyre të cilët e kanë humbur rrugën, që të ruhëmi për e këtëre cinsive, që mosbihem në to, edhe se rezultat të bëhemi shok me ta. Edhe për e këtëre cinsive të tyre, është që ata e kanë ndërtuar fënë të tyre në atë që quët e të klidë. Të klidë në gjuhën në arabët dhe thotë të ndjekësh mendimin e dikujt pa editur nga e kam marrë argumentin. Nëse do ta qujmë gjuhën shqipe, do të ndon do ta quajmë ndjekje e verbër. Ndjekje e verbër nuk është për sensive të muslimanëve. Ndjekje e verbër është për sensive të mosbesimtarëve. Dhe çdo musliman i cili ecën verbërisht në fenati Pa marrë argument të fetare, por duke u bazuar në thenje, në filanë dhe bofistanë, që është në të baballar, apo njerës e ditur, pa ditur nga kanë marrë atë atë fe, a i ishtë bashkan gjitur mos besimtarve në të cilësi. Nuk themi se këtë dhe në feja, por themi që a i ishtë bashkan gjitur me mos besimtarve në të cilësi dhe u kanë gjasuar atyre në të cilësi. Sepësa ta e kanë dërtuar fënë të tyre në imitim, në hetjen verbrisht në basë ta saj që kanë qënë të parë të tyre, babalarë të tyre më radhë. Thotë Allah s.w.t. në Qur'an. O këdhali ke marë s.s. në qablik e min, min në dhirë. Illa kala mutrafuha inna wajedena abaëna ala umma wa inna ala athari më këtë dhunë. Thotë kështune, në gjithë dëfën që kemë dërguar për para tëje, ndërje parëlej më rruësë do mund profeti që i parlemor njerëzit. Po dënimit të zjarrit. Paria e tyre dhe pasanikët e tyre kanë thënë, ne i kemi gjetur baballar tan në një fe dhe ne do hecim pas gjurmëve të tyre. Dhe ne do hecim, do ndjekim gjurmët e tyre. Kjo është fjalë e tyre dhe thotë Allah më dhuar çdo profeti që kemi që kemi dërguar ne kështu i kanë thënë. Sikur ata e kanë ndën por si njëri tjetrit sepse kjo është natyra e të gjithë njerëzët të verëbër. Ata, nga që janë të verëbër, për kësa rësynë dhjekin dhisa persone që ata mëndën, se janë nësynë, por më gëtë dinë të vërdet që ata vetën verëbër. Ida është të ka thonë Allahus. Ua i dha kile lehumu të të biur ma anzën, Allahu kalu bëllë në të biur ma, bëllë në të biur ma, vë gjithënë a lehi abana. Dhe nëse u thuët atyre Ata do të thon, përkundërzi ne do ndjekim atë që gjetëm te baballarët tan. Kjo është ajo që thon mushrikët, që kanë mosën mosbesimtar, Zot ë majëruar. Kto ajete që tregova dhe ajete tjera që do t'regojë të hutbes, i ka treguar në Kur'an për ne muslimanët që marrim si mos bëhemi si ata, që mos sot dikush që Zot ë majëruar këto ajete i ka zbritur për më por më dytë mos besimtarë dhe jo për muslimanët. Zot ë majëruar ka zbritur për ta. Edhe ka që këta në cizit e që të dhe ka treguar që këto në cicitë e tyra që muslimanët ruan dhe mos bësi ata. Edhe profeti Sallallahu Alejhi Selam ka treguar dhe ka thënë, "Dën ndiqni rrugën e të para, rrugën e të para, aty aty që kanë par, përpara jush." Pllëm për pllëm dhe vallaj, kjo e kanë ndjek muslimanët, pllëm për pllëm. Edhe sot gjen pra ty muslimanët që thon, "Kur ti tregon një të vërtet, ai so të thot, po pse thot babai nuk e dinë të vërtet, dolet ata t'i tregosh të, të, të, të vërtet?" A do të thonë si thoshem u shigët dikur ne kemi gjetur baballar tani rrugë dhe ne pas rrugës tyre do ecim. Disa thon baballar, disa thon hoxhallar, disa thon njerëz të mirë, disa thon njerëz të devotshëm. Çdo kush jemi vë pritin pretendimi pa pyetur se çfarë ke sill ti, pa pyetur se çfarë që u tregon ti. Thjesht vetëm se është diçka që nuk e ka djuar ndonjëherë, që por do duket si e re, edhe ka djuar baballar diçka tjetër ose ka djuar për baballarve, mjafton kjo edhe ma antë këti argumentimi, a i dhe ka pakun të vërtetës dhe e vullos, ka pakun zemën e ti, për mos e përnuar më të vërtetën më kur. Allah i më dhurën e ka tërgur të dhe gjithën musuboni si atat të cilët, i ka më bërë babadar të tyre dhe të parë të tyre, për njës për të përnuar të vërtetën, sepse e vërteta është për e Allah subhanu te ala, Dhe ajo në disa raste është e vjetër ditën njerëz që i njohin dhe është e rreta tek ata që nuk e njohin. Por që njësa e vjetër po re nuk është argument për njeriu që t'rgohet për ai. Tregon Jesus Sofianë Thauri, Allah mëshirof, ka një për dietarëve të musliman. Shikon një për iprisave më të mëdhenj që vinde me ushtrinë e tij, me ushtarët e tij mburë me radhë dhe, dhe thaf deshta ti të, ti të tregoj se kush rreth që mos mburret para muslimanëve edhe i dole përpare dhe këshëllohë se njerë i thashtë ki frika Allah nëse vira në viranë vënd është një, një klup në të sinim pjetë alkol edhe më tha kë klup ka qenë qënë kone gjushitim edhe dhe Sufjan thasht, i thashtë ti je prej atyre që thonë në kemi gjithu për bëllarë atan i thashtë ti je prej atyre që thonë në kemi gjithu për bëllarë atan edhe atyre i qoj u shtarteve dhe shku në prishnë Këshu e nëzit shetan i njeri unë që ti thot, kur vjen e vërtetet, thot, unë kam gjithë babaj, babaj në tim të dhe gjendje. Pse thot, atat parë ta nuk e dinin, një dojë dhe burë më të mirë? Këte e njërë anësat e njërë anëtëve, të cilat Allah subhanëtale i ka të rëguar në të pëllë anë, që njëri ju truët për tyre. Një gjenë jashme me këte, kjo është mund hejtës e verëbër, pa ditur, se nga e ka Së dytë një përsëritje e tyre që është ngjashme me të parën është që ata të cilët nuk e duan vërtetën argumentohen në të paratë të tyre qofshin ata po ballar apo jo, argumentojnë në të paratë të tyre dhe argumentojnë që ata nuk e kanë dëgjuar këtë vërtetë për i të parëve të tyre ndonjëherë. Dhe argumentojnë që këtë vërtetë është e huaj për ta. Prandaj ka thënë Allahu subhanahu wa taala që mushrikët thonë ma sami'na bi hadha fi aba'ina al-awwalin. Atata nuk e kemi dëgjuar ndonjëherë të llogjet apo ballar tan të parë. Nuk e kemi dëgjuar të llogjet ndonjëherë të ballar tan të parë. Gjithashtu ka thënë Allahu subhanahu wa taala: Ma sami'na nabihade fil millati al-akhirati hadha illa ikhtilaaq. Ak. Gjithashtu ta thonë, ne nuk e kemi dëgjuar ndonjëherë as në, në fundet që është vekështere parëse të vi profet ose ne. Me se kemi dëgjuar ndonjëherë të llogjet, çfarë thoni ju? Jo. Po as diçka të re. Argumentohen që e vërteta është e kodë se pësa jo është e retek njerëzit në i kodë që profetit sallallahu a.s. ka thënë ka filluar istami i huaj i huaj do se njif njerëzit dhe do të kthehet për sëri i huaj dhe shikoj një realitetin tek muslimanët vetë kur ti u të regonë atër një vërtetet që në ka thënë allahu në formë qartë ose dërgurit i sallallahu a.s. ata të argumentohet duke thënë se kemi gjuar në jetë të dhe Se kam dyuan e të përbëllar të mi Ku dole ti përveç gjithve A si për e o gjallarve se ka përbëndu këta Ti e burë me mirës e tjere Që ne ti përveç gjithve Këto e në argumentet e një ranteve Këtu e si një rante Gjithmon me fej në tyre Sepse feje e tyre është e bëzuar në vervëri është e bëzuar në turm Ata e si me turmën, me delet Në atë ikin delet, ikin atë gjith Nuk shikojnë ata se ku është argumenti Por ata shikoj A kam djua po saka djua ndonjëherë. Në jërë? një kohë që fakti që ti s'e ke djuar ndonjëherë, kjo nuk do të thotë se është e vërtetë. Por kundrazi e vërteta nuk ka lidhë me ke djua se ti kush je ti, kush do qofsh ti, siur jetuar me mall thjesht i botës. Ka mundësi që ti të mend disa gjëra se ke djua ndonjëherë, vështoi të kësaj dite? Ka mundësi, 100% ka mundësi. Trgohet që Muhammed ibn Sirini ka qenë për për një përgjithtar i selefëve, ka qenë koha e tavinëve. Edhe pyet një person për një hadith a thot e thotë imam këtë hadithat, çfarë din kje për të? Thotë Muhamedi Mesirini, "e kundërshton atë", e thotë, "sa kam dëgjuar një rit hadithat, çka ishte dietare, dietari respektuar, dietari mirë, gabojnë këto çështje." Thotë, "nuk kam dëgjuar këto hadith, si për ta kundërtuar", dhe i thotë një djalë i ri, i thotë imam, "ai që dëgjuat gjitha hadithet e fejes di", i thotë, "jo". "Gjysmët, thashë pse s'e kam dëgjuar gjysmët." "E po mirë, këtë hadithat që kundërshtohet tash edhe futet te gjysma që nuk e dëgjuni hera." të jatë thot kjo djali ri, një prej djetarëve të me disa Muhammed Ibn Serinit, kurse sot, djetarëta një më bëdhejse Muhammed Ibn Serinit, hoqëllatën e më ditur, dhe kërëfisit dhishka në Koran e dhe një soneti, që është reguar në formë qartë, ata të thonë, nuk e kemi dhjuar në i të qështje. Ta mamë, si që kam dhebruar, më shrikët dhe mos besimtarët, në kohën e tyre. Dhe kjo Për njësimin në verburi që muslimani ta ket parazysht të ruhet prej saj verburia, prandaj Allahu më dhunë tregon, ruaj prej verburisë, verburia është një smundë më të këqija, të cilët si e shkatron muslimanin dhe e shkatron gjithë umetin si bashkësi. Ashtu ata justifikojnë duke thënë ne nuk e kemi dëgjuar këtë gjë ndonjëherë, sikur valla ata të her, si kur vala, jenë vetë profeti dërguar nga Allahu, ndërkohë që vetë dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam kishte raste për diçka nuk e dinte. Edhe priste ti vinte në shpalli apo Allah, i Allahut subhanahu wa taala mbasi i vinte në shpalli jepte gjevat, jepte përgjigje. Kurse sot disa njerëz duken sikur janë më të ditur se vetë dërguar nga Allahu, se vetë sahabët, edhe ta japin përgjigjen shpejt e shpejt. Kjo gjë nuk është e njohur, nuk është e vërtetë për të sa kam djuar her, her, në herë, sa ka djuar hoxhallarët, nuk e ka treguar dikush, të tregojnë që është e vërtetë. Lawna wit Një përcësive të tyre që të, të shtu është fanatizmi. Fanatizmi është një përcësive më të poshtra të cilat e shkatrojnë shëqërin. Qaf kjo shëqëri i stama po jo, dhe në shëqërin i stama jo është me ullët. Në shëqërin në të cilin Allah subhanu ta'ale ka zbëjtu dritën e ti. Që normalisht duhet që muslimanët ma të dhëse dritët të u dhëzonë për të ke vërteta. Dhe t'in të bashkuar në këtë të vërtet të të bashkuar jo në interesat e mia apo të tua apo dikujt tjetër, por në interesat e vërtetës, të asaj që ka thënë Allahu dhe dërguar tij sallallahu alejhi dhe sellem. Në momentin ku muslimanët bëhen fanatikë mbas dikujt, kushdo qoftë ai, përveç e dërguar të Allahut sallallahu alejhi dhe sellem, ata në të vërtetë kanë vënë një kaznë fesë për ta porçarë atë dhe kanë futur umetin në porçarje. Dhe Allahu subhanahu wa taala na ka treguar në Kur'an që fanatizmi është për cinsive të qifutve edhe për cinsive të mos besimtarve të cilët e përnojnë të vërtetën vetëm prej hoxalarve të tyre dhe prej grupeve të tyre. Një koj që e vërteta, e vërteta është pasuria me shtrejnjt të cilën besimtarit duhet amari për shdo kujt për deri sa jo është vërtetë. Dhe mos gjykoj, mos gjykoj, me hamendje, ose me me verberi, Çikë që çështë përdesa nuk mund të del për gojë, për gojën e xoxhisti më pregohë, pregohë, tima, nuk është më të e vërtetë. Mos juqinj të të lloj formës sa ka gabuar shumë rënd. Është bërë si si grupet e humbura dhe është bërë si mosbesimtaret, për të cilët ka thënë Allahu subhanahu teala: "O ai dhe aqila lehum aaminu bima anzala Allahu qalu nu'minu bima anzala aleina. O yekfuruna bima wara'uhu huwa alhaq musaddiqan lima ma'ahum." Këpo shin shikuat, dhe kur u thuhej atyre, besojni atë që ka zbritur Allahu, ata thonë ne besojmë atë që ne është zbritur ne. Domthon ata e besojnë vërtet domthon ku u zbrit atyre. Prandaj vetë shikutut prisin që profeti i fundit të ditë ve prai tyre. Dhe kur ai nuk doli për i tyre e mohohen vërtetën e ti vetëm pse nuk ishte për i tyre. Ky është fanatizmi i urryer tek Allah subhanahu wa taala. Edhe kur njerëzit fillojnë të ndajnë fenë tyre, ky është hojja im, ai është hojja jot, ky është dhjetari im, është mbyj dhjetari jot, ky është me thebim, është me thebiot. Kjo është kazma e parë që vendoset fes. Sa dhe sa rinjer dhe pastaj një çudiër dhe çudiëve të shikosh në botën e Islamit. Për shkak të fanatizmit, Allahu i Madhhor ka përmendur këtë ajet për të çifutët, për të treguar muslimanëve që edhe ju nuk dejeni burra më të mirë për që se bëni si ata, do binini në rrugën e tyre, sikurse ka treguar profeti sallallahu alaihi wasallam, pllëm për pllëm, pllëm për pllëm, deri në vrimën e Harudhus. Kështu po ndodhi sot, pllëm për pllëm deri në vrimën e Harudhus të muslimanët. Çapo them po tregoj këtu për promovs besimtarët, sot i gjen tek muslimanët 1 në 1. Shikoj fanatizmin e tyre, dhe fanatizmi është një prej skaqeve më të mëdha që e kanë porçar sot umatin islam. Fanatizmi. Fanatizmi do të thotë që un po rrit vërtetëm vetëm po doli për filani, vetëm për filanin, po doli për, për filanin është e vërtetë, po doli për, për filan nuk është e vërtetë. Dhe kjo vallaj kjo është shumë e rëndë. Kjo në Fenistan më është shkatërim. Sepse kjo do të thotë Ndër të tjerë dhe të të që këtë person Për të cilit, vetëm për të cilit Ti e parënë të vërtetën Ky që nga profet i pagabuash në profet i gjall A të e mosuja Allah rrujt për të Po thuaj Salallohu alej e selen për të Thuaj filani alej e salatu o selan thuaj. Sepse ti ke ngritun nga në profetit dhe Për dhe se nuk gaboka në kide Për dhe se nuk gaboka në qështën të vetare Në që i pagabushëm Thuaj të truq Që e ishë profet Thojës profetët dhe marrë mohabeti, qta dimë ne vetë se ne kemi të bëjmë me me Rafi dha me Shia, me Shia bashkëkohor që i thon vetë të tyre se Levi, të cilët pretendojnë se filarët janë të pagabushur. Sepse shihet të kanë këtë parimin që imamët ata nuk gabojnë në asgjë. Kështu dhe ne kemi, në në e kemi, domosë që kështu e pas kemi, se më në të vërtetë në fenë nuk ekspon këtë gjëje. Të pagabushun kush janë? Janë vetëm profetët. Të pagabushun janë vetëm vetëm liboja që kanë zbritur Allahu subhanahu wa taala. Jo dukur që pretendon për dikë që ai është pa gabim. Preton le për vërtetën vetëm për ti. Në parashkuj tjetër, ai zgaburë ndë. Në sa i thotë sepse ai po dor argumente, argumente pretendon gjithë. Prandaj ti hapi sutën hap jo e tua. Hapi sutën e tua dhe shikohet vërtet në sutën e tua dhe jo në sutën e tjerëve. Ka thënë Blul Jozu në librin e Tëlbisë i Blis. Tëlbisi i Blis do thotë ngatrimi i shejtanit. Ka bërë një libër Gjozi, në Xhosin në të cilin ka ka treguar të gjitha ngatresa dhe bezvezet dhe humbjet që ka nxjerr shëjtaret e njerëzit. Edhe ka fol ndër të tjera për ndjekjen verbrişte njerëz. të njerëzve, ka thënë në Xhosin. Inna taqlida ibtalu menfaati al-aql. Foq taqlidi është verbrişte edhe fanatizmi domodin që ndin këtu. Do të thotë që njeriu ta anulojë dobinë logjikës tij. Logjikën e tij te vije vizën e logjikës tij. Ky është ky është domodin ndike verbri verbrişte fanatizmi ndaj dikujt tjetër. Sepse Allahu subhanahu wa taala ka krijuar logjikën që njeriu të meditojë me ta. Dhe vazdon Fati ibn al-Jauzi: "Huwa qabihun biman ra'a ti shama'atan yastadhi'u biha an yatfi'aha wa yamshi fi adh-dhulma." Dhe është shum, shumë shumë e shumtuar për një person, te cili ti i jesh dhënë një kandil që ai mund të së cilit të ndriçoj rrugën dhe sikur ku po ecën, që ai ta fikë atë të, të, të hesherë. Ku është do personi i cili e bllokon dritën e vet? Faqja nos dinash e vërtet, po se ta fenera është e vërtet. Se i bices paksa sipas kësaj si logjike që e buhuraja do të mëut mohonte edhe ai kursi. Sepse ai i kursija tregoi iblisit dhe i tha, "Lexojë çdo nat se do të, të truri Allahu prishëthanit." Sipas kësaj logjike, i bie përdes sa ai di për, desa për ti që në urej vërte, ta, atë që nuk urrej e vërteta, atë këto lloj që është e vërtet. Ai di kur ai di kursi do të u dashka heq me Kur'anin sepse e ka përmend iblisin. Ky është fanatizmi të cilin Allahu i madhuar ka treguar prej paubëve të mbarshëm. Pa Allahu Subhanetale ka thënë Kur'an: Inna alladhina farraqu dīnuhum wa kānū shī'an lasa minhum fī shay'in, innama amruhum ilallāh. Allahu ka thënë Kur'ani ata të cilët e përçan fenë tyre dhe u bën parti, edhe grupe, ti nuk ke për tyrën asgjë. Do të thotë nuk e lidhje me ta, i thot Allahu për vetë, s'ke lidhje me ata me kë, me ata të cilët e ndan fenë tyre dhe bën parti. Ka thënë sheh ku lisa minuta ime. Pot. Nëse njerëzit ktheka treguar kuptimin e fjalës së ndërtuar tek tek libri që e, kam përkthyer në gjuhën shqipe, kam përkthyer vetë një libër të vjetër për grupet e humbura dhe ka treguar shkakun se pse humbin njerëzit rrugën e vërtetë. Dhe ka thënë që shkaku i humbjes bëhet që njerëzit marrin një person përveç profetit sallallahu alaihi wasallam dhe e bëjnë atë qendër, një person përveç profetit sallallahu alaihi wasallam bëjnë qendër. Dhe i duan dhe i urren njerëzit për mbas të këtij. Folshet zemtë mirë i dua dhe u urrenjis për për shkak të këtij personi. Ky s'është dëguar, s'është profet. Kta i duan dhe u urrenjis për shkak të tij. Fot kjo, kjo llogjeje, dashuria do të urrejte për hir dikujt që s'është profet. Kjo është shkapi që ka çuar njerëzit në humbje dhe ka çuar njerëzit në përçarje. Pse? Ky njëi nuk është profet. Ka mundsi të gabojë? Atë po qesë ti do të gaboj të të ndihjësh gabimin e tij. Gabimi, dhe atë në bazë të gabimit ti do të urrësh njerëzit. Atë si urrëve njerëzit për hir të vërtetës, por për hir të gabimit dikujt i cili është njëri i gabushëm dhe kjo logjë është shumë e shëmtuar tek muslimani, në të, të cilët Allahu i madhëruar i ka udhëzuar se ke vërteta tek drita që o ka zbritur Allahu subhanuhu te ala jo që ata ta mbyllin logjikën e tyre, por që ta lexojnë atë edhe të kuptojnë vërtetën për i, për isaj. Nidoshu ka thonë Allahu subhanahu te ala. Wala takunu min al-mushrikin, min alladhina farraquu dinahum wa kanu shi'a, kullu hizbin bima ladayhim fariqun. O mos i sofoni për mushrikëve, për ato tyre të cilët e përçan fenë e tyre. Edhe u bën parti çdo parti për i tyri të tyre ishin të kënaqur me atë që kishin. E porçon fen e tyre si. E porçon fen e tyre sepse u larguan nga ajo që ka urdhëruar Allahu dhe dërguri i Ti. 1. Hesën me verbëri në bazë asa që i thoshin të parë të tyre. 2. I dë i dëshën dhe i urryhen njerëzit në bazë të parë të, të tyre dhe në bazë të dashurisë ndaj Profetit Sallallahu Alajhi Wasallam dhe turrëtes për hijti dhe për hijti Islamit. Kto i quajnë gjithë njerëzit përçarje. Kur njeriu e mbyll logjikën e tij, kur fillon ve i dodhë urrën njerëzit për hir të filanëve të Pistanit, bëhet bëhet tifoz i tij, kur nuk hesën pas argumentëve të Kuranit dhe Sunetit, po hesën në bazë të thënieve të filanëve të Pistanit, atëherë kjo i çon njerëzin për çare që ato të bëhen si mushrikët. Prandaj Allah ka thënë: "Ola te kunu milal mushrikin, mos vini prej mushrikëve të cilët e përçan fenë tyre." Sa ata që dhe përqenë të në thyrë në Marijë, të i të qoj humjë aty e dhejë në shirkë. Allah unë arrujtë. Ka të rëguar i Mabaliku dhe ka thënë, Mabaliku që në kone ti, i cili ka vdeku në vidin 179 hidrit, që mo anë kohë është e përkse qështi, po sot, në bas njimi e 200 kusur vjetësh. Thëti Mabaliku, kullur në nasi u këdhë min kauli o ju radë, gjithë dhe kujt i merë të kële dhe i lihet. Illa, sahim,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 Sepse dole prej Paris Dole nga uzimi Paris Sepse e vërteta nuk është Më të Korani dhe suneti dhe i gjmau ju me të Islam Po e vërteta është të kfilani të fistani Valahi, valahi Kjo gjende jo nësot është gjende shumë rëzikshme Me të të që kemi përë në po pëjmë nësot Ne ve më duarton e më duke e vën Kazmë në fes Se ne ve nga ignoranca Dhe nga fanatizmi Po i ktheën fen në parti, madje kemi kthyer fen në parti. Sigurisht se kishim qenë dikur. Por para më shumë se 50 vjetësh njerëzit. Un kam hyr vetë dhe kam parë me sy të mi në Masjidul Umawi, në Xhaminë Umawi në Damask. 4 mihrabe. Ky është mihabi, ky është mihabi ku falën njerëzit. 4 mihrabe kam parë me sy të mi. U falshin 4 xhamate në xhami. Çdo dhë më dhet farda me xhamat të vjetë, nuk u falet në mos teatrit. Sepse i qyshën armiqë një feje vetë me të i përqa njërzit Allah e vrah fanatizmin fanatizmi është nga të cësit e poshtra të cilat Allah i më dhuru e ka përmëndur që atë e kam pasur njërzit në pashën dhe ka hyrë të këmusemanën të sot 4. një hrabe medhebi shafi nuk u fatë mas medhebit hanefi, maliki, hambeli medhebi hambeli nuk u fatë mës tjerve medhebi shafi nuk u fatë mës tjerve medhebi shafi nuk u fatë mës tjerve Po kanë dëgjuar që dikush e lut të gjishtin në çdo formë normale sepse është ashtu duke qenë për Vejull-ul-Islam. Edhe shkon një shofi dhe më aftë gjishtin. Pse? Sepse me dhemi shofiu nuk lejo vetëm gjishtin. Edhe t'regon dhe një sheh në librin e vet quhet Imamul Masum i ka shkruar një libër për këtë çështje, sepse i kanë drejtuar një pyetje nga Japonia. Nga Japonia disa njerëz u bën musliman. Edhe sa po musliman ndahen në 4 mëdhepet. Njëri thotë bo Shafi, njëri thotë bo Maliki, njëri thotë bo Hanbali, njëri thotë bo Hanafi. I miri njeriu sa hyn fe çfarë çfarë do dije çe to a keu fe? Dikuç do të pas mlodhë do të kemi edhe ti i humbur. Dikuç do të pas ndëjte vetë i humbur. Vallaj ka sot till, vallaj u ndikun Shqipëri. Njësa sa ka hyrë në fe, nuk ishin një muj, pa msuffat i dhan, ata i voshën rroba për filan, rroba për fistanit. Siku vallë fe i stamë po është, posa udit për filan një çafing, kështu e bije. Vallaj u sadhi çafëu bëmse njerëz te njerëz. Udha, prit i repit, prit për të të fej, prit marë frim, lejë marë frim, lejë marë frim, lejë mëse i fati rënë jërë, lejë mëso i gjithë kërsore, mëso e fej në vërtet, se për këpët e fej në vërtet, do të këpët e se kësh humbja. Po subhanë Allah, pa mësu rubi fati rënë akome, bëthe me ditë sigurë të me rasti, pa mësu fati rënë akome njëriu, ata i dhoshin rubë e filarë, rubë e fjestanit. I ktheu përgjigjë këto persona, çfarë ti thosh se subhanallahu vallah është fatisi. Ata pa hyrë fare kohë, ata i tregonin, jo këto më dhënë, por këto më dhënë, jo këto më dhënë për jo këto më dhënë. Jo Ës katrron njeriu, ja thui kurrizi pa hyrë mirë fe. Dhe thotim ama Asumi ka treguar ka shkurtë një libër përgjigjen e tyre dhe ka treguar në tjera, thot takova njërin një Shafi. Edhe diskutuan për çështë fetare, i thash ka thon profeti sallallahu alajhi wasallam kshu. Kurse ai më tha, u ka thënë më Shafiu i dha shumë e ka thënë profetit sa alësere më tëllë e formë, kjo është e vërteta. Edhe mund zefë në fëtyrën ti me më tha, unë të themë tha ka thënë imam shafiu, ti më thënë mu ka thënë profetit? Subhanë Allah! Sikur imam shafiu, që këmë imam se profetit, pas harit grad t'i jil, që të ashtin nuk lejo me këndër shtu fja në imam shafi me fenë e profetit. Allah me shërëfë shafiu, nëse sot nuk i vind të thoi shafiut, Nuk i vinë të thojë shafjucot Dhe për i bëjnë si profet Ka thëni mamahmedi Mos me imito mua, thot As mos imito malikun As shafijun, as auzaijun As thëurijun Ma me thëurin Merë ande nga i morëm neve Merë e të vërtetën ande nga i morëm ne Nga Korani, nga sunet, nga fërte sahadhe Nga i gjmau i tyre Merë e të vërtetën nga i morëm ne Mos e zërbërisht Vallai ka thënë ata musliman, kjo është realizimi i asaj që ka thënë profeti s.a.s. do i ndihni pllamb për pllamb. Po ta e hojë ai ndonë di për një i sinqert tok. Unë diu hojë di ndonë për një i sinqert. Përdesa i sinqertu nuk do hesme mendimin e tij, nuk nuk përzihem me të gjëra. Vall, sigurisht ka zbritur për Allahut që ky hojë ajo është profet, pa gabushëm dhe me gjeshë i sinqert nuk ka nuk gabon asnjëherë. Kështu i bëj. Atë unë e di sigurt. Çi ka ndonjërzish, po çesë të bëshë fjalë për një çështë dynjaje, për një çështë personale, për, bërën dhe i makin, a për në të bërë një makinë apo ndërtuar një shtëpi, do të kishin pyetur 10 inxhinier, 10 mekanik ose më shumë për të marrë vesh se kush është më e mira, kush më e sigurta, kush më rregull apo për ta, sepse u intereson dynjaja e të që të bëjnë më të mirën. Kurse për fletën e ty, i verbojnë sot të ty, u vendosën nga i zinxhir ose i qepin mirë mirë, edhe thrut të tyre, edhe vënë pasaj ondë ka shilanin. E pastaj kur ti e di vërtetën, po vrasove për çfarë? Ja sou di çka të re. Kjo se kemi djuar ndonjëherë normalisht me veprimën tënde çfarë të diosh? Ti ke mend të dynjaja e më shtuar për sa, se se të diosh vërtetën? Edhe <hysh> ashtu e pyet Imam Imam Ahmedin, e pyet një person dhe i tha: "A të shkruaj, a ti ti kopjoj libra që që flasin, që tregojnë fen me me me mendime, jo me argumente fetare?" që çolku të burrëi. Libër të tëtar, të cilët kanë shkruar këto dizatietar, në bazë të mendimeve të tyre, në bazë argumenteve. Edhe i thot Imam Ahmedi, "Jo, mos i shkruaj të libra. Mos merr me to. Merr vetëm argumentet të tëtarëve." Edhe i thon ky personi, "Po Abdullah ibnul Mubarak ka shkruar këto." Sheçë përgjih i thot Imam Ahmedi. I tha Imam Ahmedi, "Abdullah ibnul Mubarak nuk ka zbritur nga qielli. Nuk është pikur nga qielli. Po Abdullah ibnul Mubarak nuk ka zbritur nga qielli." edhe më po themë sikur të athemë dikujt për jush këta ose një tjetë të athot të lojfjale sot për një person që është përshkohor sot unë emi sikur se to, to të to të të të qisë nga vërtet dhe qimë të humbur dhe qimë në dhe qimë në dhe qimë në dhe qimë në dhe qimë të format në kjo është fatisi edhe që këtu lind fanatizmi që këtu lind fanatizmi një pyti e thjesht valë kur të zbresësht në varë Çfarë pyetë do të bëjë Allahu subhanehu teala kur dërgoj meleqet për këtë çfarë do të pyesin? Çfarë përgjigje i dha holës tan? Këtë pyetë do të bëjë? A e ndojeve në natë apo s'e ndoje? Kjo është pyetja që do të bëjë? Apo do të pyesë si Allahu i madhëruar çfarë përgjigje i dha profetit sallallahu alajhi wasallam? Allahu i madhëu ka thënë Kur'an, që ditën e gjykimit do të pyetë njerëzit madhë "Ajebtumul mursalīn"? Çfarë përgjigje i dha profetëve? Nuk dhe i thotë që fa përgjit dhe hor filanit, hor shistanit, hor gjallanit, filanit, istekut, marat, qofte i djetarë, apo jo djetarë, i ma dhe apo i vogël, kushte qofte i nuk është argument për para Allah subhanu ta adha. Prandaj dhe imam Ahmedi i thotë, Abdullah ibnën Mubarak nuk ka zbritu nga qëllin. Dhe vetë Abdullah ibnën Mubarak, transmitohet njërë që dialogohet me disa persone për një qështje në bidhë, në bidhë është një lojpi alkoholike, të cilën e këshën lejuar disa h Edhe i thotë për kalu filan djetar, pëse ti mendojnë se ka pjel kolve të i. Edhe i thotë, abdullajnë më barra këthë mirë, thotë, filan e ka lejuar këta, thotë. Ka lejuar një pjesë kamatas, filan e ka leju këta, filan e ka leju këta. Si mendojnë ju këta pasë në nën kamata të ka më bërë këta hrame, dhe nëta jo, pater, atër kjo do të thotë që shdë kush gëbonë, sa doj ma të të i, pa në nuk lejo që i të bët, nëndimit në mënyrë të verbër. Ma di ka treguar shehkursem të mi që kjo është një gjë më të çuditshme, më më të më rënda. Foth shehu Islami ibn Teimije, ngjonë sa rëndësish këtu kanë thotë. Foth kush e bën detyrë teklidin e një imamit të veçantë, do thotë njerëze, e keni vajtit ndih një, një filanin, kush e bën detyrë ndjekjen e një imamit të veçantë, ai thot aty kërkohet të bëjë töbë thot, sepse po ndrysh ai ka bërë kufër. Ka bërë kufër thot, pse? Sepse thot këy me këtë gjë ka bër detyrë, sepse kjo lloj detyrimi që ka bër ai, lë të vërtet ka vendosur ligjvënie në emër të dikujt tjetër përveç Allahut subhanahu wa taala. Ndërkohë që ligjvënia vetëm dorë të Allahut dhe Allahu i mëdhëruar ka urdhëruar profetin e tij sallallahu alaihi dhe sallam të tregon njerëzve atë që o ka urdhëruar Allahu i mëdhëruar, kurse njerëzit e tjerë përveç përveç profetit sallam njerëz gabushëm mund të digjojnë të shkaqje se është profet. Mund të ligjërojnë të shkaqje nuk është profet. Dashje po dashim. Pëdashim. Edhe pse ta e justifikuar, ndërsa kur ti e bën detyrë njerëze, o këto u bjerë e vdis, ti e ke ngritur të ngjëndre me profetin, vetëm se nuk e ke thënë me gojë që është profet. Dhe diet që kush pretendon se ka profet tjetër bashkë profetit sallallahu alejhi dhe selamu që i bën kufur. Kjo e para ishte fjala i bën si të mi, se tregon se çfarë peshës rron këtë çështje e fanatizmit, edhe se kjo është fanatizëm i u muslimanëve, në ruaj një cilësie e ulta dhe nga ponjesi mosbesumtar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Përshëndetje Allahu dhe paqja qoftë mbi profetin e Allahut dhe mbi familjen e tij dhe të gjithë shërbëtorët e tij. Më pas. Një çështje tjetër ngjashme me këtë që treguam është justifikimi që kanë ata, të cilët ndjekin verbërisht njerëzit, duke thënë që ne nuk e kuptojmë vërtetën vetë, prandaj ne ecim me rrugët e tyre. Po ne nuk e kuptojmë vërtetën vetë, prandaj ne ecim me rrugët e tyre. Dhe falë, si kur Allah i më dheruar, e ka të reguar të vërtetën për qartë, për ndekëta kanë neboj, që të përdorin trut e filanit, apo të istanit, apo të allanit, për të kuptuar të vërtetën. Dhe ka të reguar Allah i më dheruar, që kjo është, si sija e, mos bësimtarve, që ata thonën, se kupten të vërtetën vetë. Thotë Allah i më dheruar, e fe kullën ma gjë, e kumë rasu në mimale të hua, në fusu k dhe usilë dishka që so përqim vete tuaja, ju të regoni me ndem dhejnë, dhe mund separojnë të vërtetën. Edhe një pjesë për ture për një nështonë, edhe një pjesë e vrisni, edhe për gjigje ture kushë është, thonë që i futët. Ua ka nuk u nubu në gulfë, thonë zemra tone janë të blokuar, dhe mundhën nuk e këptojnë të vërtetën. Thonë zemra tone janë të blokuar, dhe nuk e këptojnë Po të të në ne nuk e kupton gjithë të që ti ke sjell ti. Ne nuk e kupton të që ti ke sjell ti, na duhet diçka re, diçka e huaj e pa pranueshme më radh. Edhe të tregon Allahu madhûr që ata është e vërtet që ata nuk e kuptojnë të vërtetën. Por arsyeja kush është balanuhumullahu bikufrin fa qalilan ma yu'minun. Por arsyeja sepse Allahu ka mallkuar ata për shkak të mohimit të tyre dhe për shkak të gjunave të tyre që ka çuar den kufr. Prandaj dhe ata shumë pak besojnë. Kështu Allahu madhûr E por gjënëstoi pretendimin e tyre këto ajete dhe tregoj që shkaku që ata nuk kuptojnë vërtetën është se Allah i madhruar o ka vullosur këto ajete për shoj gjuna fëtyre. Shikoi këtë sot tek shumë muslimanë. Kur ti u tregon një të vërtetë, ata të thon, unë nuk i kuptoj të gjëra, unë nuk i di të gjëra, unë do pyes xhxhën ça të thotë xhxhunda bëj. Unë skuptoj. Me thot trash. Sigur se e thoshin çifut dikur unë nuk kuptoj. Tamam se si pun e tyre. Kjo nuk është e qartë, unë nuk e kuptoj e mëradh ku është shkaku i vërtetë që në këta nuk e kuptonin. Po të hesësh, shikosh në jetën e tyre dhe merrni këtë simpsim prej meje. Unë kam vërre këta një jetën, shme, e kam vënë re këtë në jetën e përditshme me ata njerëz se cili nuk e panon të vërtetën. Mbaheni bashkë. Çdo kush që nuk e panon të vërtetën, ai nuk e panon atë jo sepse e vërteta nuk është e qartë, por sepse ai ka disa gjuna në veten e tij që i bën ato, të cilat nuk e lejnë atë çe ata kuptojnë vërtetën ose që ti nënshtrohesh vërtetë dhe pse mbase ai kupton por ju justifikohet thotë që po folsh filani ku ndoston kë dhe u nuk kam ço të bëj. Shiko te jetë të tyre. Shikoj ku janë ata namazën e sabahut në xhami. Shikoj ku janë ata madhurimet. Shikoj ku janë ata mologjinë nga haramat. Shikojmë ata që janë në, në lidhje me zotimin e urdhave të Allahut njerëz të tyre. tyre. Problemi i gjithë që ndron që ne diskutojmë shumë njerëz që i njoh ose nuk i njohin dhe nuk do të dimë të kaluar në dyre. Edha dim vetëm për të vetën, fjalën e përgjithshme që thonë, ne nuk e kupton ç'i thotë. Edhe u them po, ju nuk e kuptoni, por jo sepse e nuk është e qartë, por nuk e kupton se sulën gjunafet tuaja. Ktheu tek ka kaluar jotët, shikosh se gjunaforë të bën. Ti je që bën këtë. Ti je ai që bën këtë, bën këtë, bën këtë, bën këtë, bën këtë dhe normalisht duke bërë gjithë gjunafe nuk se është dhurat, është dhurat e sesa të kupton s'vërtetën, sepse vërteta është dhuratë, është dhuratë për Allahut që nuk e meriton shtë dëgush, pa e meriton, vetëmajnë cili ka zemën e pastor, si kus e ka të rguë profetit Sanallis në hëtidhën e saktë, që fitën et vintë e gënjerëzit dhe dhe dhe dhe dhe dhe zemër, që e parënon një fitëne, një gjunaf, dhe e thithët, shënoat në ta një pike zezë, ndërsa dhe dhe dhe zemër, që e lërgon një gjunaf, shënoat një të një pike bardhë, dhe, dhe dhe sa pasaj, që për në të zezën, për në një pikë të dytë, të tretë, katër, më ratë, desa në të zinë dhe gjithë zema, kurse i dyti, i këndështonë fitët një, dytë, tre, katër, desa së barë dhe në zemë, bërë dritë. Këj i parë që në të zijët, bërë zema të ti si fundi kusis. Më ndoni parë një zemë që është në të zirë si fundi kusis. A mundë që të depërtoj drita në të... Si mund drita? Zema jote është Ska të Përandaj e fillon thotë njëu pastaj un nuk e kuptoj. A është vërtetjes ti se kupton? Po fajin e ke këtu. Profesori do t'i themë takwa ha huna, devotshmëria është këtu, edhe gjynathi është këtu. Po çës se zemra nuk është në rregull, atë nuk do kuptonë të vërteta. Mundë kjo është ajo që ka thënë se futot dhe kjo është ajo që trëgohet sot. Edhe shikoj ato njerëz që janë të vërtetë, pra në çdo kusht qortoj veten e tij, nëse dëshirojnë dhe ta ta shqigoj vendin se dëshiron të të shkutor të ka Allahu spontane. Shiko se shfarzot Imam Shafiu, tregohet që Imam Shafiu i pyet një person për një çështi. Edhe i thotë Imam Shafiu, ka thënë profeti son Allahu selam kështu, kështu, kështu, domon. Tregohet vërtetën. Argumenta vetare. Jo vebrin, filani, pistani, finale, pistani. Kuç do e të joftë ai? Dietare më Imam Bot joft. I bënte i mirë kos joft. Po që sa ish dietar, po që sa ish njerëzi dhe nuk është profeti ai shi gabushëm. Për ndaj pa e qita i fletë e ti për para Korani dhe sunetit, për shohen më argumente dhe Korani dhe sunetit, sa më lejnë? Imam Shafiu të të ka thënë profesor sërem kështu, dhe i thotë këtë personi, a me këtë mendimet sën ti, në këtë moment Imam Shafiu dridhet, dhe zverët dhe të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Dhe një transmetim thotë se ky person që pyet ishte Ishak Rahowei. Isak Rahowei që jin prodhitarëve, seleve. Ku e shikon mamin Shafiu thotë, "Ati Ishaku që e lavdëron njëri thonë që është dijetar." Fot valla diku s'e thaën për veshtej, jo ti, nuk do ta paranoj thotë. Ma kishën thënë diku thjesht këtë gjë, jo ti. Nuk mund ta paranoj ta thosh këtë gjë, thotë. Ti do mos shikon vallë si un kam vendosur në një ujë shkur, si pritrin në brez apo më shikon mua jam në sinagog këtu apo në kishë? Po ti më shfiu sepse këta, ata priftërinë dhe murgjit, ata që janë për sinagog kisha, në sinagogë dhe kishë, ata e kanë vënë aty në të gjitha forma. Çfarë fot i pari do bëjmë ne? Ata kanë vend tillë. Dhe më më shfiu do ti më shikon vaji kanë vënë në në një, një, një shkollë si priftë? Çfarë më prift? Fotë dërgoj aty edhe çka se un them, jo nuk pëlqen kjo. Sepse do të ishin në finalen e stanit, sepse finalen e kuptoj më argumentin. Dhe, pa, pa, pse po po pse donë burrim i miti? Pse filan nuk e dinte të lë hadithit i donë me misahi? Këta janë bulla lidhje, këta janë ignoranca, këto janë verbëritë njerëzve të humbur. Kjo është hukat e tyre dhe kjo është humbi e tyre. Qen kohte e hershme e ka treguar Allah subhanahu wa taala në Kur'an që truet kush dëshiron truet për veten e tij. Në fundi, a justifikohet njeriu ju me verbërinë e tij? Nuk justifikohet ai që është i verbër me verbërinë e tij. Sikur thot fajun do ti si të, të dal para Allahut dhe me Allahut Allah për të filanin, nuk e justifikim të këllohu s.t. Nësë si ke pas mundësit të alizosh ajetin kërënor, ke pas mundësit të alizosh hadithin, edhe në basë mund të të kërëm dhe në vesh, e ti nuk e përmohër duke për tënduar që filanin, këpëtën më mirë, se unë thejnë, atërë Allah s.t. ka të reguar që muzbesim të atë, do pëndohën dhe një gjukimit për të gjë, do gjerë, do thonë, ja lejtëna e ta në Allah, e ta në Rasul Thënë, ah të mjerët ne që nuk ndoqëm Allahun, nuk ju bindëm Allahun dhe nuk ju bindëm të dërguar i ti sallallahu alesallem. Ua kalu rabbena <tës> inna e ta'na <tës> së dëtëna wa kubëra'ana, fëa dha luna së bila. Ata thënë, zotë jonë, ne ju bindëm të mëdhejve të anë, edhe të parëve të anë, dhe ata na humë në neve nga rrugët drejtë. Kusë i humë mbi, a humë më vetë ata? Ju nuk humë më vetë, i humë i paria sa ndojmë veberrisht duke ndjekur mendimin e mirë, duke menduar mirë për ta, mendimi i mirë tepruar, duke menduar mirë sikur më qen ai që është i parë ot profet, i pa gabushëm, ditë e gjykimit thotë Allahu i madhruar, ta gjithë do të injhënë së bashku, do zihen në xhenem me njëri tjetrin, edhe tregon Allahu i madhruar që ftaçit që kanë qenë ndjekës të tyre të veberrit të tyre që ibnun Qayyim al-madhruri, që ibnun Qayyim librin e vetë al-muqimin, që ibnun Qayyim, që ibnun Qayyim don qi i përdor paria për interesat e tyre thot vullai më dhuar për ta që ata thon ah çpatëm ne që nuk ndoqem urdhën e Allahut dërguar tisë them që foli qartë por ndoqen filanin dhe pistanin edhe ata në humr nga rrugë drejt lutullahu më dhuar në, në rrugën e çdo humbie lutullahu subhanahu wa taala të na ruaj nga të cilët e mos besimtarëve lutullahu më dhuar të na ruaj nga fanatizmi, të na ruaj nga verbëria, nga veprat e tyre që ndjekin ajete të koranoa të qarta edhe hadithet e profejtës asenim të sakta, edhe nëruet Allahu nga dalje për i gjemahot, sepse e që person që dhe nga i gjemahot ju me dhe dhe islam, a i humb, a i dhe nga vërteta, dhe kës dhe nga vërteta, dhe dhe vetëm se në humbje, o ma dhe baad, dhe nuk ka pas vërtet të vetëm se humbje, nësë Allahu në madhuruar, në forsët e vërtet dhe në dhe dhe nëruet dhe humbje, Allahu është pëllë në të më të pëllë.